Їли те, що із позавчора лишилося, хліба пожували, цибули закусили, водою зі струмка запили. Степан дивився на батька все ще трішечки здивовано, не в змозі розгадати причини різкої зміни його настрою. Адже, наскільки він пам'ятав, у веселому настрої, чи не в гуморі, але батько виявляв, бодай, трішечки гостинності до будь-кого – до старого і молодого, до знатної персони чи до останнього злидаря, а тут раптом. «Ну, це ми виправимо», – кимнув сотник і знов звернувся до Івана. «Я би запросив тебе у дім, та в нас іще не прибрано. Сам розумієш, удовець я, нема кому за цим стежити, тому вибачай, хлопче. Степан свій, а от тебе запрошувати – до неприбраної хати не гоже. І знов здивувався Степан. На дворі день давно. То який же розгардіяж мав залишитися з вечора, щоб у домі й досі було неприбрано? Але тільки-но ну, хотів спитати про це, як батько обернувся до нього і кину з-під насуплених кошлатих брів такий дивний, просто вбивчої сили погляд, що слова одразу ж Застрягли у горлі Батько ще знов Примінився в обличчі Повернувся до гостя і продовжив Тож побудь поки що на дворі Сідай, ондо, на лаву Попід яблуною Відпочинь з дороги Я велю тебе нагодувати трохи Щоб кишки не бурчали невдоволено Іван знову мовчки вклонився Тепер уже не так глибоко Сотник посміхнувся у вуса і гукнув до челядників. «Гей, винесіть но на нашому гостеві чарку горілки і чогось там попоїсти. А ми із сином поки що підемо в дім. З минулого літа все ж не бачились, є про що поговорити». І знов Степан здивувався. «Чом це батько, але тієї ж миті, не мов би схаменувшись, Сотник обернувся і суворим тоном наказав. «І давайте, ну, приберіть і подавайте на стіл усе, що є у хаті». Син додому на вакансії повернувся. «Гей, охріме! Не спи, тетеря!» Миттю старий челядник, що впустив хлопців у двір, кинувся всередину будинку, мало не збивши з ніг Здивованого Степана, але наскільки міг бачити юнак, побіг служник зовсім не до світлиці, а до невеличкої бічної кімнатки поряд із нею. І поки, обійнявши сина за плечі, сотник повільно вів його у покої, челядник поквапився вивести з цієї кімнатки худорлявого довготелесого чоловіка, вдягненого в чорне. У передпокої було темно. Проте Степан майже одразу здогадався, хто то був. Однак висловити здивування знов не встиг. Батькова рука владно стиснула його плече, і підкорюючись цьому жесту, юнак знов промовчав. Доки старий челядник виводив довготелесого чорним ходом на задній двір, сотник із сином у повному мовчанні увійшли до світлиці. Тут Степан побачив, що його потаємні підозри справдилися повною мірою. В кімнаті був повний і порядок. Ніде ні зайвої порошинки, ані павутинки. Схрещені шаблі, які раніше висіли по стінах. На полицях акуратно вишукувався розмаїтий посуд. Що ж це таке? І доки батько перевіряв, чи щільно причинені двері, юнак нарешті дав волю обуренню. «Тату, скажіть, що це все означає? Чом ви не впустили у дім мого товариша? Навіщо збрехали?» Степану було все-таки ніяково казати батькові подібні речі, тож продовжив він уже не так задиркувато. «Навіщо казали, бо цім то у хаті не прибрано, коли тут...» Бо є на те причина. Сотник заклав руки за спину, пройшовся декілька разів туди-сюди, зупинився, крутонувся настільки рвучко, що, здавалось, мало не ввентився у надраєну доблизку підлогу і повторив, мов, заклинання. На все у цім світі є причина синку. Не розумію, батьку, почав було Степан, та сотник перервав його несподівано різко. Навіщо ти приїхав додому? Чом не лишився на літо в академії, як я наказав. Ви наказали? вирячив очі Степан. А що? Хіба ти не отримав мого листа? здивувався сотник. Ні. Вже місяць як я відрядив до тебе посланця. З листом і грішми. Ніякого посланця від вас, тату, не було. Ти не обманюєш мене? Як можна? Присягнися. Що? Присягнися, кажу. У голосі сотника було щось таке незвичайне, що син злякався і проказав скоромовкою: Христом Богом присягаюсь. Так, сотник знов пройшовся кімнатою і знову зупинився, сумно потупившись. «Так, що відбувається, тату? А втім, він і про це знав. оборонив батько, не мов би звертаючись до самого себе. Потім підвів очі на сина і мовив різко. «Ну, гаразд. З'явиться Петро, якщо тільки з'явиться, хай йому грець. Шкуру з нього спущу». Гречаною половою наб'ю і на тин повішу. Нехай усі бачать, що таке мої накази і як їх треба виконувати. Але ж батьку Степан губився у здогадках. Стривай, синку. Спочатку я про дещо спитаю. Скажи, хто цей хлопець? Я ж казав, Іван Богданович теж в академії навчається, красній словесності.